«Штани твої такі відстали від моди, товаришу-фундатор», – пожартував Лобода. «Смішно, коли холошами вулицю метеш». «А я не боюсь широких штанів», – збунтувався приятель. А «Запорожці носили ще ширші, а вміли вдарити гопака. І взагалі, що таке мода? Що значить закрити лоб і підняти спідницю?» Ось нова мода пішла серед дівчат – носити окуляри. «Начепить хай навіть із звичайного скла». Аби видаватись інтелектуалкою. Очі, мовляв, загубила, сидячи над книжками. Я в ансамбль таких не беру. Ансамбль наш гримить, восени, може, навіть у Польщу поїдемо. А ви танцюєте? запитав Єльку і, не ждучи відповіді, вигукнув захоплено. Та ви в нас примою були б. Така фігура, такі ноги. Тут по селищах дівчата рано тлусті стають. Правда, це теж ознака достатку і доброго клімату. Глянеш, ще молода, а вже в плаття не влазить. І це при тому, що димом дихаємо, всякими там ангідритами. А у вас, бач, Італія і бюст. На поантах підете, навчитесь, це не складно. Нам зайця дай, і того навчимо сірники запалювати. Отже, подумайте, ми охоче взяли б вас до себе, наш ансамбль «Дніпрова хвиля». Катратий при цьому чогось насупився, а потім, перебивши балакуна, став раптом з іншого боку вихваляти Єльку. Сказав, що племінниця в нього не яка-небудь пустовійка, вона дівчина роботяща, моторна, чепурна, і мати недбахою не була, і дочка теж з малку в труді. Слухати від дядька такі щедрі характеристики Єльці було зовсім незвично. Вона зашарілася. «Хіба це не труд? Все життя танцювати?» Булькато блискаючи своїми голубими Пожартував Товстун Одначе катрати жарту не прийняв І нитки розмови не випустив Далі вів своєї Бо хіба ж винна, мовляв дівчина Що попала в таке безправство Кругом усі ходять під законом Спокійно можуть спати А ця в постійній тривозі Беззахисна, беззаступна Заступимось Твердо сказав Лобода І глянув на Єльку значливо Ніби для неї в цьому слові мусив бути якийсь особливий зміст, не такий, як для інших. Безправства в нашім суспільстві нема і не буде. Батько твій, Володимире, за людей умів заступатись, мовив катратий у задумі. А засновник ансамблю, підхопивши тему, став розповідати, як здорово потребувався Володимир Ізотович про свого батька. Як старий розкошує там у будинку ветеранів металургів, ловить рибу на скок. Є такий спосіб. «Геніально простий, плевеш собі місячної ночі по озеру в плавнях, по скарбному чи по вовчі, тиша кругом, ніщо не шерхне, правиш човна понад самим берегом, а вони – щуки, як відомо сплять хвостом до берега, мордою до глибини, і ти лише злегенька плесь веслом по воді. Риба сонна злякається з плеску, та стриб із води сама вискакує. Та в човен, та в човен. Іноді буває, за ніч стільки її не вискакує, тівати нікуди. Повен, човен, щук править лобода старий додому. Завдає куховаркам роботи. Та штуки ж які, аж захлинається керівник ансамблю, на весь розгін руки, оце вам і зветься ловити на скок. Катратий буркнув, що це, мовляв, а лобода підтримав свого друга бо там заводські ветерани справді розкошують, живуть, як у Бога за пазухою. «Та, власне, хіба й не повинно так бути?» казав він примирливо. «Завоювали, то й мають. Все їм, як піонерам, рідна влада дає. Все від неї само йде їм наскок». І додав майже зажурено, майже філософічно. «Колись, мабуть, і ми там опинимось, в палаці ветеранів. Темп такий, що збіжить життя й не оглянешся». І, ласкаво глянувши на Єльку, підбадьорив її жартом. «Дорога ясна! Комсомолом починаєм, соцбезом кінчаєм!» Коли раків у відрі не зосталося і певні пляшки порожні валялись на піску, дядько Єгор взявся стругати весло, яке не перший день струже, як тільки вибереться вільна часина. А приїждже товариство запросило Єльку по Дніпру прогуляти з вітерцем. Катрата й застережливо кивнув, що он з-під сонця хмара заходить. Але товариство на це не зважило – Весело підхопило Єльку, і не встигла вона й схаменутись, як була вже в човні, і моторка помчала її вперше в житті просторами Дніпра. Лобода, сидячи навпроти, дивився на неї розчулено і вдячно, і, мов би, втлумачував поглядом. «Бачиш, Єлю, все тут робиться тільки ради тебе, а ради того, щоб принести тобі вдоволення і радість». «Куди?» – коротко спитав інженер, що правував моторкою. Однак лобода, якому запитання адресувалось, нічого не відповів і знову, німо промовистим, упокореним поглядом перепитав Єльку. Вислов мовляв своє бажання. Ти тут владарка. Моторка і напрямі, і швидкість, і наше товариство – все в твоєму розпорядженні. На Островелті, чи під мости, чи до водної станції. Все твоє тут. Все тобі відкрито. Бажай, командуй, вели. Рівномірне стокотіння мотора, струмовання легкого повітря в лице, зустрічні човни, з яких чути вітальні вигуки, звернені до Глободи та його супутників. І знову простір надвечірнього Дніпра з повнотою вод і розливом світла. Отак би помчати, аж до своїх вовчугів, хай би побачила бригадирова крикуха Єльку в таким товаристві. Оніміла б зі злості. В одному місці довелось розминатися з легкокрилим та будом гостроносих – схожих на ракети човнів. В кожному сиділо по восьмеро грибців. Вони то згинались, то розгинались в єдиному ритмі, в єдиному помаху весел. Тільки чулося дружне плесь-плесь. І серед тих смаглюватих з мокрими спинами, з мокрими чубами атлетів, Єльці ніби завважалась одна знайома постать. Так і тьохнуло враз усе солов'ями, що їх чула вночі на зачіплянці з магнітофонної стрічки. Промчали човни. Віддалялися з ритмічним помахом весел, а життєлюб із ансамблю басовито вигукував повен завзяття і ентузіазму. Оце життя, оце життя, а не фікція. Своєму майбутньому чоловікові, Євлячко, умовою поставте, щоб катав вас щодня, щоб яхту вам персональну. Ви для цього створені. Вам у селіту на пляжі викрасовуватись. І, мов би, жартуючи, і ніби й не зовсім жартуючи, вигукував далі, що якби йому така красуня виявила честь, то він би їй створив комфорт, будь здоров. Двічі на рік на корурти їздила б. Не став беремністю замучувати, світу не питав би, недріб'язковий. Все для жінки можна віддати. Лобода знов багатозначно глянув на Єльку. Якби тільки виявилась достойною, здатною створити з тобою міцну, сучасну, зразкову сім'ю. Повну їй волю за це, «Хочеш учитись? Учись. У музеї, в кіноходи, на концерти. Хочеш у туристську? Одержуй, будь ласка, путівку і довкола Європи. Парфенон, піраміди, везувій. Я на це так дивлюсь. Цілковиту суверенність дай жінці. Усі права дай за те, що вона рятує тебе від самотності і хоч коли-неколи приголубить». Голос його налився щирістю. «Хай вона будує життя на свій смак». «Все їй повинно бути дозволено при одній умові – не бігати із заявами в комітет на свого рідного чоловіка», – пожартував він трохи сумовито. «А то в мене є знайомі, як тільки найменший конфлікт не так глянув на неї чоловіка бо що, вже вона біжить із заявою в комітет, де з тебе стружку зніматимуть». Єлька розуміла всю підводну течію цієї розмови. І хоч почувала – як нуртує в ній якась не до кінця усвідомлена відпорна сила, але було щось і приємне, спокусливе в цих натяках, в мальованих картинах, в неприхованій увазі до неї. Над усіма тут вона ніби старша. Всі перед нею так і стеляться. Почувала, що зараз ніби виростає у своїй цінності, помічено її в роду, комусь вона таки потрібна. Не зоставали всій душі без відгуку слова про ту незалежність і вільність, про пляжі Дніпровські, де можна було б цілі дні проводити безтурботно наодинці з сонцем, із волею, і з Ну Буря знялась несподівано. Так вони щоразу зненацька зриваються ці надвечірні бурі на Дніпрі. Із заходу, з під хмари, погнало влараз з курявою, на півнеба закушпелило рудим. і одразу й заводи Дніпро й мости. Окутало якоюсь тривогою, сутінню вітряною. Небо, що вдень було повне блакиті, тепер скаламутилось рудою завієютьми, і вітру, і тривоги. Човни, як тріски, погнали на воді. Білокорі осокори на берегах закудлатились листям, потемніли, страшно віддалені, і в лободинних очах Єлька помітила, як майнуло щось сполохане. А туча розросталась, навкруги посутеніло, Дніпро. Зборунився. Моторка йшла важко, орала хвилі, воду зривало вітром, кидало бризками в обличчя. Бурою пригнало їх знов до катратого. Єлька вистрибнула просто у воду. Підібравши плаття вище колін, мерщі подалась до берега, а моторка одразу спогнала далі, десь до свого причалу. Опинившись на березі, Єлька відчула дивне полегшення. Їй здавалося, що Саме ця раптова буря від чогось її зарятувала.